Aupa Garbine, zemo hauz? Ongi, hemen txe, primeren. Eta familia? Familia? Familia ongi herrian guztiak. Herrian non? Dorraun. Aha. Zer, zure ama edo aita dorraukoa da? Bai, e, ama dute dorraukoa. Eta non dago dorrau? Dorrau, horre elgoiena baiaran, sakanaldean. aldean. Aha. Eta zure ere dorraukoa da? Ez, ez, aita alegikoa da. Eta alegi? non dago alegi? Alegi? Toloz aldean. Aha, uh -huh. oso ba, eh? Agur, garbine! Bai, adillo! Well, it'll stone you when you're trying to be so good